Seigarren unitatea, artista hautsa zara, be atala, elkar liburu dendako dendariarekin izketan. Egunon, gaur liburuaren eguna dela eta gazteizko elkar liburu dendako arduradunari bost libururen berri emateko eskatu diogu. Lan jarri dizugu, ez da garbine? Egunon, bai hainbesteren artean, ez da lan erraza izan, ez? Baina tira, hemen ditugu bostak. Azteko, Daneles Arriugarteren azala erre liburua ekarri duzu. Zer kontatzen du Danelek bere azken lanean? Eleberria sare sozialen garaian kokatuta dago, eta oso modula laburrean esan da kontatzen du bi artisten istorioa, Miren eta Jon. Protagonista Miren da, eta abia puntua lantokian aurkitzen duen diruz betetako sobrea da. Baina hori baino gehiago dela esango nuke. Artista baten ibilbideari buruzko istorioa da. Eta harrakastaz eta porrota hitz egiten du. Nobelaren ardatzak, adizkidetasuna eta inbidia, itxura eta itxurakeria. Kompromisoa eta kontra esanak, sobreak eta txekeak, hoie guztiak dira. Itxura ederra du. Bigarrena hause, usue Albertiren azkeneko ekarri diguzu, Janis Joplin. Okerrezpanago eunda amaika Akademiako kideek hiazko liburuiko gokoena izendatu dute eta beraz bi .000 mazazpiko saria irabazi du. Bai halaxe da, Nagore bargaaz du izena, eleberriaren protagonistak. Janis Joblinn goitizena jarri dio haitak. Eta larogeikoamarkadatik bi.000 eta hammalura bitartean nagoreren bizitzaren errepasoa eginez, Euskal Herriko gatazka politikoaz eta egoera sozialaz mintzo da. Era berean, sexua, droga eta errokanrola ere izango dira haitako batzuk, hauen eragin eta ondorioak. Larogaiko hamarkada oso bizia izan zen, dena zegoen borborrean, kaleak zeuden oso bizirik, tabernak oso bizirik, nagoraren bizitza ardaza hartuta, Euskal Herriko azken hiru hamarkadetan barrena eraango gaitu honetsek ere ekaiz goienetxearen zaldi hamarro liburuak laurogeiko hamarkadari buruz hitz egiten du, ezta? Bai, baina gaur egunetik kontatua. Ekaizkoien etxeak 19garren igartza saria irabazi du eleberri horrekin. Fikziozko novela bat da. Kontatzen duena larogeikoa ko hamka eroinak nolako eragina izan zuen herri batean, edo zein herri izan zitekeena, baina bueno, kasko honetan kostaldeko herri batean. Eta kontatzen du gaur egunetik ikusita eta bueno, kapituluz kapitulu, uste dut 14 kapitulu direla, pertsonaia nagusiaren ikuspuntua edo aldatuz doa. Lehenengo kapitulua izaro da, bigarrena gaizka, eta horrelaxe ba, lan korala da. Pertsonaiak aldatuz doaz, eta orduan gertatu zirenei buruzko hainbat ikuspegi edo joango dira azaltzen, eta euren artean, bueno, ba, novela osatzen. Honetan berriz, azalean neskato bat zuhaiz bat besarkatzen ikusten da. Zein da liburu honen aria? Mai zubeldiaren deserria aurtzaro eleberria da. Einaundi batean eleberria autobiografikoa da, naiz eta historia eta fikzioa ere erabiltzen dituen. Lehen zatean, gipuzkoar familia baten eguneroko penak eta pozak agertzen dira landetako herri txiki batera mila bederatziehun dairurogeita zazpian, etorkin gisa joandako Hanan eskatiak egoerari nola egiten dio aurre kontatzen du. Eta aurrak bizi dituen Ametss bidaiak dira bigarren partearekin ma, zubi egingo dutenak. Bigarren zatian, historiarekin egingo du topo irakurleak, Frankoren garaian gertaturiko aurre batzien gaia sartzen baita. Eta bukatzeko, komiki bat ekarri diguzu, gerezi garaia. Ja. Bai, interesgarria iruditu zait komikiren bat ekartzea. Hemen daukagun hau biografia ilustratua da. Belatzek idatzi eta ilustratu du. Lucio Urtubiaren kaskanteko anarkista mendera ezinaren biografia kontatzen du. Milabederatzire hondo ogeita maikan jaiozenetik gaur artekoa. Ezagutzen genituen abenturak eta ezagutzen ez genituen beste hainbat pasadizo ere kontatuko dizkigu. Taskanten emandako aurtzaroa, lehen banku deshabetzeak, poliziai iskintxo egiteko asmatutako trikimailuak, familia kontuak, guztia edo ia guztia kontatuko digu akzioz eta ekintzaz betetako horri hauetan. Mil esker, Garbine, Aurkeztu dizki uzun liburuekin, badugu tarte baterako lana. Bai, ez da ezer, ea guztuko dituzuen.